«Далеко йти?» Щось підказало Соломійці, немо наказати правду. І вона збрехала. «Аж у село під Шацьком доріженька стелиця». «Далеко», – гмукнув поліцай. «Що ж ти така розтяпа? Ну, може, хто підвезе дорогою? Давай, а ахош, лишайся, скоро моя зміна кінчається». Переночувати, де знайдеться, а завтра бричку напитаємо. У сусіда є, як пані, додому дістанешся. Соломінка перелякалася. Поліцей уже й руку до неї простягає. Вона захитала головою, мусить іти не вернеться, тато сваритимуться, а той ломакою спопужать. Вони у неї строгі. Отпустіте, пане поліціянт. Ну, йди, дєрьовня! Довго билися соломічні ніжки об асфальт на дорозі. Порожній здавалося, що люди геть не тільки дорогу, а й цілий світ покинули. По небі й то хмари плевуть, а десь там, у незвіданій, недоступній для ока височині, Бог і янголи. І неїн і Янгол, чи Янголиця, Свята Саламея-мучениця, Котра за віру християнську муки і смерть прийняла. Правда, казали батюшка, що була інша Саламея? Та я що голову Івана Христителя захотіла. Чи то не Саламея була? Щось у голові переплуталось. Той хлопець сказав, фройлян Саламея з глумливим смішком. Ні, спершу німець. Той казав по-інакшому. Що значить те слово? Що вона сама значить на цим світі? Нічого. Проста собі дівчина. Грішниця, котрі одразу двоє хлопців подобаються. А що вона вдіє? Хоче обирати... Все одно доведеться. Багато передумала за дорогу Соломійка. Та все ж думки до одного верталися. Чого отак неї покинули сельчани? За коснищами стало вечоріти, а потім й геть потемніло. А йти було ще більше половину шляху. Вгорі засвітилася зірка. Зірко Соломеє! «Свята і преподобна!» Подумки звернулася Соломійка. Тривога її наростала. Повзла, мов, змія по дорозі. Соломійка навіть озирнулася кілька разів, аби тую змію побачити. Листя опали на дорозі, і шосейці шелестить. Один листок ще з придорожнього дерева падає. Соломійці хочеться, Аби до неї в руку потрапив, опустився, вона долоню навіть простягає. Може, потепліше на душі, листок пролітає мимо. Далеко від неї падає. Не дотягтися. Раз спинилося. Біла колодязя, що не по доріг, по Лапської дороги стояв. Для подорожніх якраз і призначений. Відро на ланцюгу вниз спустила і витягла. Жадібно пила воду, холодна, холодна, аж зуби ломить. Раз подумала, тут ось і приночувати мона, завтра ж далі піде. Проте поборола з покусу. Господи, подумала, хоч би кого стріти. міг би Василько навстріч виїхати. «Це всі уже там в селі. Мене чужаницею считають? За що, Боже?» Мусила йти далі. Підвела голову. Зір на небі побішало. Де тепер та перша зірка нейна не вгадати? Та від того багато зір'я, наче б стало затишніше на душі. «Де ж місяць?» – тико подумала. Але тут Мірзір чиєсь лице проступило. Боже мало не скрикнула. І перш ніж сховалося те лице, мовби у Мірзір'я віддалилося. Соломійка таки скрикнула. То було обличчя Тараса. Тарасика, братика старшого, од якого другий рік ні звісточки. «Ні, привіточка, десь там, по другий бік війни, брат, і, може, хоч на хвилю, вирішив показатися. Долину з глибини лісу плач, а чи спів? Далекий, а від того ще тужніший. Зимно за плечами зробилося, треба йти крізь ніч, раз її доля таке судила». Таке життя Десь за версту от колодязя почула Соломіка попереду себе дивний цокіт. Цок-цок-цок. Скоро зрозуміла, хтось на коні навстріч їде. Он де й силует крізь темінь проступає. Коня і вершника на коні може сховатися в лісі. Соломіка робить порух у бік але спиняється. Будь-що буде, після того, що вдень день пережила, це ж їй боятися. Та все ж, коли вершник зовсім близько перед нею постає, виростає високий, здається, аж заліз вищий. Соломійка сихається, робить зновика рух убік на узбіччя, Мо пощастить утекти. «Соломко, Соломічко, куди ти?» Вона здригається. Тепла, хвиля радости заливає груди. Голос, голос брат, Василько, Василечко її любий. А Василько з коня зіскакує, її міцно обіймає. Жива, рясні сльози в обох, пригортання, тіла обох здригаються. Василько, зрештою, підсажує її на коня. Воронок, шепче ніжно Соломійка, нагинається до гриви. Кінь, пізнавши її, радофоркає. То була найщасливіша дорога у соломічному житті. Хотів брат чвалом коня пустити, та Соломіка спинила. Не треба, вона боїться. Насправді, їй хотілося довше бути з братом. Отак, притиснувшись до нього, відчувати його руку поруч своєї, гладити цю руку покалічену та від того ще ріднішу. От Василька й дізнається. Поїхали дівчата з Грасимом та Пилипом того, що Руфина сказала, німець неї отпустив, а Соломійка сама з ним пішла, у городі казала і заночує. Любка те їм переказала, як турбину з одежою принесла. «Що? Як вона могла, підла Рувка. Рувка-підла, та я ж... Соломійка б'є, вранка кулачком у бік. От злості, образи великої прикрості й жалю, Заливаються слізьми. Не плач, Василько обіймає сестру, Я ж не повірив, того й поїхав. А мама з татом? І вони не повірили. А Петро з Павлом вони знають? Якщо повірять, дурні будуть. Найдеш собі генщих, хіба мало хлопців у нашому селі. Та за тебе цілі бійки устроюють. Бійки? А то ти не знала. Гібо не знала. Соломіка веселіє, тре око, долуної сльози визбирує. Та ж ти між свербів Петра на бійку викликав, а потім і Павлика. Он як? Ну... Ти між раз мене хотів додому проводжати, Та хлопці не дали. Отаковано, соломочко. а я ж... Брат мовчить, довго-довго. Соломіка каже йому про те, Що з нею приключилось, бідолашна моя, А вже десь через верству. Я ж люблю Руфинку. Що? Цюю погань? Ну, вона не була поганью. У вічі мені лізе, хотів би забути, та не можу. Ой, не можу, соломочко, сестричко. Василь брат, її любий брат, її Василько, Василочка, виявляється закоханий у вирву Руфину. Світ перевертається садом, і гоморра, як же він міг? Пусти мене! Соломійка шарпається, Хоче зістрибнути з коня. Куди? Я далі пішки піду, вже недалеко. Соломійка, може, і вирвалася б. Але тут вони почули звук. На дорозі за плечима. Явно їхала машина. Звук наближався, гучнів. «Давай, ну, ліпше звернемо у бік», – сказав Василь. «Береженого і Бог береже». Стоячи в придорожнім сосняку, побачили, як проїхала вантажівка з солдатами чи поліцаями в козові. Пізніше дізнається Соломійка, що те рішення братве врятувало їм життя. Богенник і його мати, поміркувавши, Вирішили сказати німецькій владі правду, тобто майже правду. Що бачили, як пан солдат Ганс Йохім, який у них квартирував, привів до себе якусь дівчину, судячи з виду сільську. Мати Генека розказала, як подавала їм обід.